An-nadhi menebar barma bersandar al-Quran Al dan as-sunnah بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أكرمنا بالقرآن والسنة الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة الحمد لله على نعمائه الظاهرة والباطنة أحمد ربي وأشكره على ما منَّ علينا من نعمة الإسلام والإيمان وأن جعلنا من أمة خير الأنام صلى الله عليه Wa ala alihi wa sahbihi Wa salam Amma ba'd Kaum muslimin dan muslimat jamaah jama masjid Ibrahim Rahimakumullah Kita panjatkan puji dan syukur Pada Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kesempatan, kemudahan, kekuatan pada kita semua sehingga kita bisa hadir di rumah Allah ini untuk beribadah kepadanya. Tanpa pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, Tentu tidak seorang pun dari kita yang mampu datang ke rumah Allah untuk melakukan obudia kepadanya. Alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia yang dicurahkan oleh Allah Subhanahuwataala kepada kita, terutama lagi nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan peluang bagi kita untuk melanjutkan sisa-sisa kehidupan ini. Alhamdulillah ala dzalik. Salat dan salam tu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sekalian, Kaum dan muslimat rahimakumullah Pada kesempatan yang mulia ini kita ingin bersama-sama untuk bertafakur sejenak dan juga melakukan introspeksi terhadap diri kita semua. Melakukan renungan mudah-mudahan kali ini Menambah keimanan kita, meningkatkan iman dan takwa kita, dan mudah-mudahan menjadi modal dan bekal perjalanan kita untuk menuju Allah Subhanahu Wa Taala di majlis yang merupakan taman surga di dunia ini. Kita mempersiapkan diri untuk masuk ke surga Allah di akhirat kelak. Inilah taman, inilah majlis untuk kita mempersiapkan diri menuju Allah untuk masuk ke surga Allah di akhirat kelak. Manlam yudhul jannah tel dunia, walam yudhul jannah tel akhirah. Orang yang tidak Pernah memasuki taman surga di dunia ini Maka sulit baginya untuk bisa masuk ke taman surga Atau surga di akhirat Allah Bapak ibu sekalian yang mulia Allah subhanahu wa ta'ala Seiring dengan perjalanan waktu Waktu Yang merupakan Hakikat kehidupan kita Ya Buna Adam, innama anta ayam, idha dahaba juz'an minhu, dahaba hayat, atau juz min hayatik. Wahai manusia, hakikat kehidupanmu adalah hari-hari yang kamu lewati. Apabila sebagian hari telah berlalu Berarti telah berkurang Sebagian dari hidupmu Di awal tahun 1437 Hijriah ini Sudah sepantasnya bagi kita Untuk melakukan Suatu amalan Suatu ibadah yaitu muhasabatun nafs mengintrospeksi diri sudah selayannya bagi kita untuk kembali meningkatkan iman dan takwa sudah sepatutnya bagi kita untuk kembali membuka lembaran hidup ini dengan lembaran yang suci Agar kita Mengisi lembaran tersebut Dengan nilai-nilai keutamaan dan kemuliaan Untuk mencari kemuliaan dan ridha Allah SWT Bapak ibu sekalian oleh Allah SWT Tidak terasa bahawa setahun tidak dilewati Dan sekarang kita berada di awal tahun Masih di bulan Muharram Artinya Umur kita bertambah Dan kematian semakin dekat Menghampiri kita Dalam hitungan kita itu bertambah tapi dalam hitungan Yang ditakdirkan oleh Allah Itu berkurang Kenapa bertambah jumlah Bertambah tahun berarti Berkurang umur yang telah Ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bagi kita Dan Berarti Suatu kepastian Yaitu al-maut Semakin dekat Apabila telah datang Tidak ada yang bisa menghambat Tidak bisa ditunda Tidak bisa dimajukan Tidak ada lain kecuali Hanya kita pasrah pada Allah subhanahu wa ta'ala Oleh kerana itu Tentu kita harus Berusaha menjadi orang yang terbaik. Kita menjadi orang yang mulia, agar tatkala kematian itu datang, kita berada dalam kemuliaan dan dalam kebaikan. Sehingga apa dianjikan oleh Rasulullah, bisa kita dapatkan. Dan apa yang janjikan oleh Allah Subhanahuwataala, bisa kita raih. Menjadi orang yang mulia Menjadi orang yang bahagia Menjadi orang yang Mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga timbul pertanyaan Bagaimana kita menjadi orang yang terbaik? Atau siapakah orang yang terbaik di dunia ini? Pertanyaan ini Bukan ditujukan atau jawabannya bukan individu, karena kalau secara individu kita mengetahui yang terbaik adalah siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, kemudian para sahabat. Tapi pertanyaan yang diutarakan tadi Kita ingin menjawabnya Dengan menyebutkan kriteria dan sifat-sifat orang yang terbaik Sebagaimana yang Terjelaskan oleh Allah dan Rasulnya Bapak Ibu sekalian mulai Allah SWT Pertanyaan ini atau pertanyaan yang diutarakan tadi terinspirasi dari sebuah hadis Rasulullah SAW. Dan ini sangat relevan sekali dengan kondisi kita sekarang ini dengan pertukaran waktu dan perjalanan tahun demi tahun itu. Rasulullah SAW sebagaimana diriadkan oleh Imam Tirmid dan yang lainnya. Dan hadis-hadis Hasan. Sulailah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ayu nasi yang Siapa manusia yang terbaik ya Rasulullah? Siapa manusia yang terbaik ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab dengan menyebutkan kriteria dan sifat, bukan individu. Maka Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjawab dan dalam banyak kesempatan beliau menyebutkan kriteria orang-orang yang terbaik. Faqala sallallahu alaihi wasallam Khairun nas man tala umuruhu wa husna amaluhu. Wa syarrun nas Man talal umruhu washa'a 'amaluhu rawahu at-Tirmidhi wa qala hadithun hasan sahih wa sahahu Albani Kata Nabi sallallahu alayhi wa orang yang mulia itu orang yang terbaik itu adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya Dan orang yang paling jelek adalah orang yang panjang umurnya tapi jelek amalannya Maka kembali kepada mukaddam yang telah disampaikan tadi. Setahun yang berlalu, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup untuk melanjutkan sisa-sisa kehidupan yang telah Allah tentukan dan Allah takdirkan ini. Bagaimana kita menjadi orang yang terbaik di dalam menjalani kehidupan ini dan di dalam menjalani melanjutkan sisa-sisa kehidupan ini. Dan hadis ini terdapat jawaban yang begitu jelas yang begitu gamblang begitu nyata yang menjelaskan parameter dan mizan timbangan akan hakikat kebaikan itu. Bacaan: "Sallallahu alaihi wasallam" man tala umrohu wa hasun amalu orang yang diberi umur oleh Allah Subhanahu wa Taala. Dipanjangkan umurnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan amalannya semakin bertambah baik Amalannya semakin berkualitas Berarti bukan sekedar panjang umur itu yang terbaik Dan ini menjelaskan kepada kita sesuatu kekeliruan Atau kesalahan yang dilakukan oleh sebagian Seperti dalam dia memperingati hari kelahiran dia Dia berdoakan semoga panjang umur Tanpa menyertai doa Semoga juga baik amalannya Karena hanya kalau sekedar hanya panjang umur Dan tidak membawa pada kebaikan Maka itu suatu kejelekan Bukan kebaikan Bapak ibu sekalian Mulai Allah subhanahu wa ta'ala Maka Rasul kita yang mulia, Shallallahu Alaihi Wasallam, ingin menjelaskan kepada kita bahwa parameter dan mizan timbangan untuk mengukur kebaikan dan menilai kemuliaan itu bukan sekedar sekadar panjang umur, tapi adalah keberkahan dan kebaikan dalam umur itu. Ini yang harus kita Pahami terlebih dahulu, yaitu mantalla umrohu wahsuna amadu. Sebab apa banyaknya orang yang panjang umurnya diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan tapi dia gunakan untuk kejahatan atau melakukan perbuatan dosa dan maksiat sehingga dia kotori, dia nudai lembaran kehidupannya yang suci itu dengan melakukan dosa dan maksiat walia subhanallah sehingga sebagian menutup lembaran itu dalam keadaan melakukan dosa dan maksiat yaitu su'ul khatimah wal i'azubillah dan sebaliknya betapa mulianya orang-orang yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup dan ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala hayatuka qabla mawtik, itu tu'nimat Kehidupanmu sebelum kematianmu Dia manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga hari demi hari Tidaklah terbit matahari pada hari tersebut dan tenggelam di sore harinya kecuali bertambah imannya Bertambah ketakwaannya Semakin baik dan suci hatinya Semakin berkualitas amalan dan ketaatannya dia semakin dekat kepada Allah hatinya semakin suci jiwanya semakin bersih pikirannya semakin terkonsentrasi pada dunia pada akhirat maka inilah orang yang terbaik ini orang yang mulia kenapa arti kehidupan kalau kita tidak bisa mempersiapkan diri Untuk meraih kebaikan InsyaAllah subhanahu wa ta'ala Apalah arti sebuah kehidupan Kalau kehidupan tersebuahnya Semakin menambah kita sengsara Dan jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada artinya Kena setelah itu hanya kesengsaraan Yang tidak akan pernah berakhir Yaitu di akhirat Tapi kendati Umur yang terbatas dan singkat Tapi dipenuhi dengan kebaikan Dan keberkahan hidup Maka itulah yang Merupakan kemuliaan Sehingga seseorang Kendati dia telah meninggal Tidak ada lagi kesempatan Untuk menanam kebaikan Tapi dia tetap meraih Mendapatkan Nilai-nilai kebaikan Itu kendati dia telah Meninggal dunia. Tapi walailah subhanallah sebaliknya betapa banyak orang yang dalam hidup ini dia tidak bisa menanam kebaikan, apalagi untuk meraih kebaikan itu. Kenapa demikian? Kena hidupnya. Sebagaimana kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Talla umrhu wasaa' amalu bertambah umurnya tapi semakin jeli amalnya." Bapak ibu sekalian milik Allah subhanahu wa ta'ala ini menjadi perhatian kita. Ini yang seharusnya menjadi perhatian kita di dalam mengarungi hidup ini. Yang kita minta keberkahan hidup. Yang kita minta keberkahan harta. Yang kita minta keberkahan keluarga. Yang kita minta keberkahan anak, cucu. Yang kita minta keberkahan hidup ini dan segala aspek. Kena keberkahan itu adalah kebaikan yang banyak yang senantiasa menyertai orang-orang yang mendapatkan keberkahan itu. Kembali kita khabar Rasulullah SAW. Orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Jadi kebaikan amalan, kebaikan amalan yang menjadi yang menjadi standar bukan sekedar banyaknya ilmu nah, orang yang berilmu orang yang mulia tapi kalau tidak mengamalkan ilmunya itu menjadi bumerang dan juga akan menghujat dia bukan menjadi hujah baginya kena untuk mendapatkan ilmu itu orang-orang yang betul dipilih oleh Allah untuk menjadi para ulama' Tapi untuk beramal, untuk meraih ketakwaan itu, semua kita mampu, InsyaAllah dengan pertolongan Allah Subhanahuwataala, kerana kita diciptakan untuk beribadah, untuk beramal. Sebagaimana kita jelaskan, standar kebaikan yang dijelaskan oleh Allah Subhanahuwataala. Kembali kita kepada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wahsulna amaluhu." Dan semakin baik amalannya Rasul kita yang mulia tidak menyebutkan disini Wa kathura amaluhu Banyak amalannya Nah ini juga Dari hadis ini kita memahami sebuah prinsip dalam hidup ini Bahawa dalam hidup ini Yang menjadi standar kebaikan dan kemulia bukan banyak Amalan Tapi amalan yang baik Dan ini selaras Dengan apa yang dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam Al-Quran Tentang tujuan penciptaan kehidupan dan kematian Untuk menguji kita siapa yang terbaik amalannya Wa qala azzawajalla A'udhu billahi minasyaitanir rajim Alladhi khalaqal mawta walhayata Li yagluwakum amala. Allah yang menciptakan Al-maut wal-hayat Kematian dan kehidupan Itulah kehidupan kita Tujuannya untuk menguji kita Untuk mengetahui siapa diantara kita Yang terbaik amalannya Allah tidak menyebutkan yang terbanyak amalannya Begitu juga Rasulullah SAW menyebutkan Yang terbaik amalannya Yang baik amalannya Maka dari sini Salah satu prinsip kita dalam hidup ini Di dalam melakukan ketaatan Bukanlah mengejar Bukanlah mengejar target ya, Bukanlah ingin memperbanyak kuantitas Tapi hendaklah meningkatkan kualitas Menjadi amalan yang terbaik Sebagaimana akan jelaskan Kapan amalan itu menjadi amalan yang terbaik Kapan seseorang amalannya menjadi amalan yang baik, Bapak Ibu sekalian, kau Muslimin dan Muslimah rohimakumullah. Jadi yang kita cari yang terbaik tadi. Uhasuna amaluhum. Lalu apa amalan yang terbaik? Orang-orang yang amalannya yang terbaik yang berkualitas. Saya yakin kita semua telah banyak mendengar telah memahami hal ini. yaitu orang yang selalu mengikhlaskan niat, mengikhlaskan ibadahnya, mengikhlaskan segala ketaatan dan ubudiannya kepada Allah SWT. Ini berkaitan dengan akidah kita kepada Allah. Berkaitan dengan ketulusan niat kita kepada Allah SWT. Berkaitan dengan ibadah kepada Allah SWT. Dalam segala aspek kehidupan kita dalam ibadah di dalam kita melakukan segala aktivitas di dalam kita menghadiri kajian-kajian ilmu di dalam kita memberi di dalam kita memberikan nasihat di dalam kita menjalin relasi dan komunikasi dengan yang lain dengan saudara-saudara kita Di dalam kita melakukan aktivitas atau kegiatan-kegiatan sosial. Semuanya itu hasil landasi dan keikhlasan. Dan keikhlasan ini bukan perjuangan satu hari, dua hari atau setahun tidak. Perjuangan kehidupan atau perjuangan hidup selama-lamanya. Kena berkaitan dengan hati dan hati itu sebagaimana yang jelaskan Rasulullah taqallab. Jadi perjuangan yang berat dalam hidup ini, Bapak Ibu sekalian, ya, adalah perjuangan mempertahankan keikhlasan. Sehingga pantas sebagian ulama kita terdahulu mengatakan ma'alatu syai'an ashaq. Ya, ashaq ala nafsi min niyati. Tidak ada sesuatu yang paling berat yang selalu saya perjuangkan, yang saya, saya pertahankan, dia berjuang menghadapi jiwanya, hawa nafsunya daripada mempertahankan niat. Kena niat al khalisah ketulusan itu artinya murni, suci. Itu hanya tulus kepada Allah. Dan sebagaimana kita ketahui, ya, tabiat jiwa itu pasti menginginkan sesuatu untuk dirinya ya oleh kerana itu ayatnya menjelaskan bahawa perintah untuk menyeru pada Allah kul hadi sabili adu ilallah ala basirah ini ayat yang sangat berat bagi para duat Kata penyuruh kepada agama Allah. Karena Allah mengatakan Ado ilallah. Saya menyuruh kepada Allah. Tapi betapa banyaknya secara zahir, ya, secara lahir, seorang mengajak kepada Allah, tapi terbukti di balik itu semua ada niat untuk dirinya atau dunia. Yang harus diwaspadai. Begitu juga betapa banyak orang yang beramal secara penampilan. Bagus. Tapi ternyata ada yang melatar belakangi. Ada yang menjadi motivator ya Dalam hal-hal yang seperti itu. Maka ikhlas. Bukan sekedar teori. Tapi adalah aplikasi yang harus terlihat jelas dalam kehidupan kita. Naam. Bapak ibu sekalian melalui Allah subhanahu wa ta'ala. Keikhlasan baik dalam bermakna. makna yaitu kita hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak melakukan perbuatan-perbuatan syirik besar dan kecilnya. Atau yang menjadi niat dan tujuan kita hanya Allah mengharapkan riza Allah subhanahu wa ta'ala dan surga Allah. Itu semua adalah ibadah. Itu ada semua dalam keikhlasan kita beribadah mengharapkan rida Allah, mengharapkan surga itu ikhlas. Ya. Karena Allah memerintahkan kita dalam beramal untuk mengharapkan hal itu. Nah, ini harus kita jaga, harus kita introspeksi diri, ya. Terkadang dalam pergaulan kita, ya. dalam persahabatan persaudaraan kita. Sebagaimana kata ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa tidak seorang akan merasakan manisnya iman, kesempurnaan iman kecuali bila dia membangun persahabatan persaudaraannya, kerana Allah betapa banyaknya di zaman sekarang ini kata beliau, orang-orang yang membangun persahabatannya kebersamaan persaudarannya di atas apa? materi itu dunia berarti kelakar melenceng dari makna keikhlasan tadi ini itu yang ikhlas, itu yang pertama Mari kita introspeksi diri kita Yang menyampaikan Yang mendengar Kita harus mengintrospeksi diri kita Mana keikhlasan ini Bermacam rintangan Dan hambatan dalam menyampaikan kebenaran Menyampaikan kebenaran Lalu apakah Tadkala kita menyampaikan kebenaran Tidak diterima Tidak direspon Lalu kita akan merubah niat tadi. Berarti saya harus mencari cara yang lain. Atau metode yang lain. Atau hal-hal yang membuat manusia lebih tertarik. Atau mengikuti keinginan. Atau budaya mereka. Jangan. Saya telah melenceng dari mana keikhlasan tadi. Yang kedua mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Ini amalan orang yang terbaik. Amalannya yang baik yaitu mengikuti sunnah Rasulullah, mengikuti tuntunan hidup Rasulullah dalam segala aspek. Bapak ibu sekalian melalui Allah SWT di zaman sekarang ini, bermacam slogan-slogan yang dikibarkan, bermacam atribut-atribut yang diangkat untuk kembali melestarikan pendidikan dengan tradisi dan budaya lokal. Bukan bagaimana kita Kembali meneladani Rasulullah SAW Dalam beribadah dalam segala aspek kehidupan kita Seruan-seruan seperti itu adalah pendangkalan terhadap Loyalitas kita kepada agama yang mulia ini Ini harus kita waspadai Kita harus mewaspadai hal itu Bahawa hidup ini Tidaklah bermakna, kecuali bila dibangun atas keikhlasan tuspadatah, dibangun di atas tuntunan Rasulullah. Makna mengikuti Rasulullah, yaitu merealisasikan dan mengaplikasikan makna syahada. La ilaha illa wa anna Muhammad Rasulullah tadi. Ini berat, apalagi di zaman sekarang ini. Bapak ibu sekalian, bila kita ingin kembali kepada kebenaran, akan menghadapi bermacam rintangan dan hambatan di zaman sekarang ini. Tapi ingat, jangan sampai hal itu membuat semangat kita kendur. Membuat kita mundur. Tapi hendaknya kita semakin bijak dan semakin mempertahankan agama ini disertai dengan sikap yang mulia dan interaksi yang bijak ya bersama masyarakat. Jadi ini perjuangan yang sangat berat kali zaman sekarang ini. Nah orang yang terbaik orang yang selalu beramal beribadah ikhlas karena Allah dan orang-orang yang selalu menjadikan Rasulullah sebagai uswa dan suri teladan hidupnya. Ini senada dengan apa yang jelaskan oleh Allah yaitu ahsanu kum amal yang terbaik amalannya. Ini yang harus menjadi perhatian kita di dalam beramal Nah, Bapak-Ibu sekalian berkata Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita juga membaca hadis-hadis yang menjelaskan tentang sifat dan kriteria orang yang terbaik dari wasiat atau jawaban-jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita akan mendapatkan ya bahwa orang-orang yang terbaik itu adalah orang-orang yang selalu konsisten komitmen dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala orang yang selalu memiliki semangat di dalam meraih nilai-nilai kebaikan itu. Berikut hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan ya, sifat-sifat orang-orang yang terbaik. Mudah-mudahan bermanfaat bagi yang menyampaikan dan kita yang hadir pada kesempatan kali ini. Agar kita berusaha menjadi orang yang terbaik dan pintu-pintu kebaikan itu sangat banyak sekali dalam Islam Tentunya tidak sama tingkatan kebaikan itu Sebagaimana tingkatan keimanan Dan amal ketaatan seorang juga tidak sama Sebagaimana juga tempat seorang dalam surga Nanti orang beriman juga tidak sama tingkatannya Bertingkat-tingkat ya Sesuai dengan tingkatan keimanan dan kebaikannya di dunia ini Bapak-Ibu sekalian berkata subhanahu wa ta'ala. Rasul kita yang mulia s.a.w. juga menjelaskan siapa orang yang terbaik. Qala khairul nas, anfa'uhum lil nas. Hadis riwayat al imam al-tabarani dan disahihkan oleh al-imam al-albani rahimahullah. Kata Nabi s.a.w. sebaik baik manusia, atau orang yang terbaik itu orang yang Banyak memberikan manfaat kepada manusia Orang yang banyak memberikan manfaat kepada manusia Jadi manfaat tersebut tidak terbatas pada dirinya Tapi manfaat yang juga dinikmati oleh saudaranya Di antara hal yang memotivasi kita untuk menjadi orang yang terbaik yang banyak memberikan manfaat kepada orang lain hadis Rasulullah sallallahu alaihi <tik> wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi tidaklah sempurna iman seseorang kamu kecuali dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cinta untuk dirinya Berarti dia selalu memberikan, menginginkan kebaikan bagi orang lain, saudara dia. Bermacam, ya kebaikan yang bisa kita berikan kepada orang lain. Makanya Bapak Ibu sekalian, milik Allah subhanahu wa ta'ala, kita beribadah, beramal, kita taat kepada Allah, itu kebaikannya masih terbatas untuk diri kita tapi tadkali kita memberikan kepada orang lain kebaikan dan melakukan suatu amalan yaitu dinikmati kebaikannya manfaatnya orang lain berarti kita beramal untuk diri kita dan juga untuk mendapatkan kebaikan di sisi Allah karena kita memberikan kebaikan kepada orang lain. Malah lebih utama orang yang bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Di sinilah kita melihat ya bagaimana keutamaan orang-orang yang seperti orang diberi Harta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Atau orang-orang yang berilmu dan ilmunya disampaikan kepada orang lain. Atau orang-orang yang mendapatkan hidayah, dia telah menjadi orang baik mendapatkan hidayah disampaikan juga hidayah tersebut kepada orang lain. Di sini juga kita mendapatkan bagaimana keutamaan memahami bagaimana keutamaan yaitu dakwah pada kebaikan. Baik dengan lisan atau tulisan. Atau sekurangnya kita memberikan Sesuatu yang bermanfaat Beletin Atau kitab-kitab yang bermanfaat Atau menjadi Fasilitator dalam Kegiatan-kegiatan Sosial Atau dakwah Atau yang sejenisnya Kenapa? Karena manfaatnya Sampai kepada orang lain Maka para ulama menjelaskan jika seorang mempunyai duit ya Untuk berangkat haji Atau umrah Kan begitu Sementara dia telah haji sebelumnya Telah umrah Lalu ada orang yang sangat Membutuhkan bantuan saudaranya Atau tetangganya Dalam keadaan yang sangat membutuhkan Atau mungkin kegiatan sosial Atau masyarakat atau mungkin untuk urusan dakwah untuk kemaslahatan umum mana yang lebih utama apakah dia berangkat haji atau umrah sementara dia telah haji dan umroh atau dia bisa memberikan meringankan beban kaum muslimin ya atau memberikan kebaikan pada orang lain sebagian mungkin memahami kan kalau kita haji dan umroh kan bisa salat beribu kali di masjid pahalanya kan begitu tapi ingat kebaikan keutamaan amal itu tidak ditinjau dari satu sisi, tidak ditemui dari satu faktor. Tapi banyak faktor-faktornya menentukan kebaikan itu. Ada kalanya waktu, ada kalanya kebutuhan, ada kalanya tempat. Nah, dalam kondisi seperti ini, tentunya memberikan bantuan kepada kemaslahatan umum, apalagi orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan saudara kita atau muka muslimin. Itu yang lebih utama Kenapa? Karena kalau tidak dilakukan hal itu mungkin akan terjadi Ya hal yang lebih berbahaya atau lebih dahsyat lagi Kenapa? Karena dia memberikan kebaikan Di dalam juga bermuamal berinteraksi Masya Allah di dalam ibadah, ketaatan luar biasa Ilmunya Tapi interaksi pada orang lain Yang paling utama pada keluarganya Karib kerabatnya Betapapun ilmu Dalamnya ilmu Banyaknya ilmu Tapi bila tidak tercermin Bekas keilmuan tersebut Dalam interaksi dia Baik pada keluarganya Pada tetangganya Kepada Karib kerabatnya Maka belumlah Sekedar dengan ilmu saja Dia katakan orang yang terbaik Kenapa? Kerana Rasul mengatakan Khairun nas Menkhalatan nas Wa yasbir ala adha'um Orang yang paling baik itu orang yang berinteraksi bergaul dengan masyarakat dan sabar terhadap Cobaan dan ujian yang datang dari mereka Makanya Nabi SAW Menegaskan Bahawa yang terbaik Di antara kita, para suami ini Bukan orang yang baik, yang taat Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tapi yang terbaik untuk Keluarganya, anaknya Keluarganya Dia mungkin baik Tapi kalau kita lihat dalam Keluarga Atau bagaimana Perhatian terhadap Anaknya Ternyata sangat jauh dari apa yang diharapkan Maka kita katakan Kendati dia orang yang memiliki ilmu Tapi belumlah orang yang terbaik Karena Rasul mengatakan Khairukum Khairukum li ahli Wa ana khairukum li ahli Sebaik-baik kamu adalah Orang yang paling terbaik untuk istri dan anak-anaknya Keluarganya Dan saya adalah orang yang paling baik untuk istri atau keluarga. Bapak Ibu sekalian milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita memiliki kelebihan ilmu atau harta, berikan kebaikan itu agar orang lain bisa menikmati kebaikan itu. Dan ingat, apa yang kita berikan itulah yang akan menjadi bagian kita di akhirat kelak. Dan apa yang kita pendam, apa yang kita simpan, apa yang kita tabungkan, apa yang terus kita investasikan belum tentu itu akan menjadi bagian Atau akan menjadi Sesuatu yang akan Menjadi Bekal bagi kita untuk mahda Allah subhanahu wa ta'ala Ingat itu Maka jangan pernah kita sesali Suatu kebaikan kita berikan Sebab semua itu tidak akan Sia-sia dan Sirna di disya Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis lain Rasulullah SAW menjelaskan orang yang terbaik khayrul nas ahsanuhum kawaan. Dalam sebagian hadis riat wamin min khayrul nas ahsanuhum kawaan. Manusia yang terbaik itu orang yang paling baik apa kawaan, memutuskan sesuatu memberikan suatu. Ya. Sebagai contoh. Dia mempunyai misalnya pembantu Atau sopir kan begitu Atau pegawai Lalu setiap akhir bulan dia akan memberikan apa? Gaji pegawai tersebut kan begitu Maka orang yang paling terbaik dalam adalah Dia yang memberikan gaji tersepat pada waktunya Bahkan mungkin melibatkan lebih dari Apa yang merupakan gaji dia Dia itu orang yang terbaik dia berhutang Lalu dia bayar hutang tersebut Tapi tanpa ada kesepakatan sebelumnya kamu masih lebih hutangnya Kan begitu membayar lebih Kalau dia telah berjaya sebelumnya ada kesepakatan itu riba Tidak boleh Atau seorang berhutang pada dia Tapi melihat kondisi Dia ini orang ini Mungkin harta yang dia bayarkan Untuk bayar hutang itu Mungkin itulah satu-satu yang dia miliki dia lihat kondisinya seperti itu. Oke, okay, sudah. Itu adalah sadakah saya bagimu. Khairun nas, qada'an. Asanhum qada'an. Lalu dari sini kita memahami. ya, bahwa orang yang paling jelek. Tak kena dia menahan. Atau mengambil. Atau mengurangi hak dari. Orang lain. Yang rupakan tanggung dia. Untuk dia bayar. Ibu sekalian, Maka Allah Subhanahu Wa Taala ini dalam kita berinteraksi. Ya. Jadi menjadi orang terbaik banyak jalan dan cara untuk menjadi orang yang terbaik. Banyak pintu pintu kebaikan yang harus kita lewati. Ya, hadis ini berlaku kan imam bukhari Muslim. Ya. Menyiarin nafs ahsanu muqadaan manusia yang paling terbaik adalah yang paling baik kawdaan yaitu keputusan memberikan satu keputusan. Atau melakukan suatu pemberian ya Ini diantara sifat dan kriteria orang-orang yang terbaik Begitu juga dalam hadis lain Rasulullah SAW menjelaskan Khairukum man at'am at-ta'am Sebaik-baik kalian adalah orang yang juga memberi makan Makanya harta yang baik itu adalah harta yang dimiliki seorang yang taqi Orang yang bertakwa kepada Allah Kena dengan ketakwaan dan harta yang baik dimanfaatkan Untuk mendekatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Khairukum man at'amat tu'am Dan kita mengetahui bagaimana keutamaan Memberi makan bagi miskin ya. Rasulullah menjelaskan kepada kita Abu Ssalam, uatimut taam, uasal bin laili, dan nasu niyam tadaul jannah, Bisalam Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tabarkan salam. Kemudian, uatimut taam, beri makan. Siapa orang-orang yang miskin, fukar, kemudian solat di malam hari tatkala manusia sedang tidur maka dia akan masuk surga dengan senang banyak keutamaan ya keutamaan dalam memberi ya. makan kepada orang-orang yang membutuhkan fakir miskin para fakir nah hadis ini riwayat Imam At-Tahawi dan juga Al-Hakim disahihkan Imam Al-Bani rahimahullah dan ingat tatkala kita memberi sesuatu itu tiada yang kita harapkan kecuali Allah Subhanahu wa taala inna nut'imukum li wajhi la nuridu minkum jazaan wala syukura kami memberi makan kerana Allah dan tidak mengharapkan ya syukuran jazaan wala syukra balasan atau pujian dari kalian ingat itu Dalam hadis lain Rasulullah SAW menjelaskan juga siapa yang terbaik di antara kita. Khairukum man al-Qur'an allama al wa 'allamahu. Hadis rawal Bukhari. Ya. Orang yang terbaik di antara orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya atau mengajarkannya. Mempelajari Al-Qur'an di sini mencakup ya. Termasuk dalam hal ini memperbaiki bacaan kita tentang Al-Quran tashihul qiraat. Termasuk dalam hal ini kita membaca Al-Quran, kemudian merenungi dan menghayati ayat demi ayat kita baca, menggali ilmu yang terdapat dalam Al-Quran dan juga termasuk dalam mengkaji ilmu agama itu termasuk dalam mentalearn Al-Quran. Ya, Menta'allam Al-Quran Bukan sekadar membaca Tapi mengkaji dan menggali Hikmah, pelajaran dan hukum yang terkandung di dalamnya Kemudian diamalkan Kerana tujuan Membaca dan mempelajari Al-Quran Untuk diamalkan Untuk dihayati dan direnungi Bukan sekadar membaca Al-Quran Kemudian tidak kita pahami isi kandungannya. Kapan kita akan berilmu? Kampal Qur'an akan menjadi kitab yang membawa hidayah dan petunjuk pada kita kalau kita tidak memahami isi kandungannya. Maka sungguh sangat keliru pernyataan orang yang mengatakan kalau kamu baca-baca, ya baca saja. Baca toh. Kan begitu? Jangan kamu usah memahami. Nanti kamu kena virusnya. Kan begitu? keliyesullah nanti kamu bisa celaka cukup tanya saja ya orang yang kamu yakini keilmuannya atau pak ustazmu atau buyamu atau yang sejenisnya mereka akan menjelaskan segala sesuatu kamu hanya ikuti saja apa yang dikatakan keliru kenal quran diturunkan oleh Allah Subhanahu untuk ditadabbur di hayati afala al quran amal qulub aqbalha. mereka tidak mentadabbur Al-Qur'an, apakah hati mereka telah atau pada hati mereka telah atau terkunci? Kitabun anzalnahu barakun yadabbaru ayati. Kitab yang kami turunkan penuh berkah untuk ditadabbur ayat-ayatnya. Maka mentadabbur Al-Qur'an adalah sumber hidayah. Sebab untuk mendapatkan hidayah. Inna hadzal Qur'an yahdi lil lati hiya aqwa. Suri Al-Quran ini menunjukkan kepada seluruh hal yang baik Jadi bacalah Al-Quran Pelajari al Al-Quran Pelajari ilmu agama Pelajari ilmu agama Kena dengan ilmu Seorang menjadi baik Dan Ini sebagaimana juga dijelaskan Rasulullah SAW <coughs> bi khairan Barang siapa yang Allah kena kebaikan baginya Allah yufaqihu fitid Allah jadikan dia orang yang faqih Dipahamkan oleh Allah Diberikan Allah pemahaman di Dalam agama Dari mana kita bisa Paham agama tiada ada yang dari kita memahami Al-Quran Memahami hadis-hadis Rasulullah SAW Ini yang harus tanamkan Berarti kita belajar Tidak mencukupkan dengan budaya Dan tradisi yang ada Tidak mencukupkan dengan warisan Para leluhur dan nenek moyang kita Kena agama bukanlah warisan Para leluhur kita Bukanlah budaya dan tradisi Nenek moyang kita, bukan Tapi agama yang harus dipelajari Agama yang harus Dipelajari Kena dengan belajar tahu kita hukum Mana yang halal, mana yang haram Mana yang Tauhid, mana yang syirik, mana yang sunnah, mana yang bidah, mana yang hak, mana yang batil. Sehingga kita memiliki parameter atau memiliki filter untuk mengkanter, untuk untuk menjelaskan atau untuk menerima bermacam informasi, berita ya atau pemikiran atau ideologi yang berkembang di masyarakat. Dengan apa kita bisa menilai itu? Dengan apa kita memfilter hal itu semua? Macam dengan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak ibu sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, wala ma. dia mengetahui, yang diajarkan. Kenapa demikian dia bapak ibu sekalian? Dan ini terlihat atau semakin jelas makna ini dalam hadis lain Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ilmu yang bermanfaat itu adalah diantara amalan yang tidak akan terputus pahalanya setelah kematian seseorang ada tiga amalan yang tidak akan terputus pahalanya apabila seseorang telah meninggal dunia diantaranya ilmu yang bermanfaat karena satu hukum yang dipelajari diamalkan kemudian dia sampaikan orang lain mengetahui hukum tersebut lalu orang lain itu menyampaikan pada orang lain lagi terus akan mengalir pahalanya tidak terputus makanya di sini kita memahami akan kemuliaan dan keagungan rasul kita yang mulia dan juga para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa tidak satupun amal ibadah dan ketaatan ilmu yang kita pelajari suatu hukum yang kita ketahui di zaman sekarang kecuali pahalanya itu akan mengalir pada Rasulullah secara spontanitas secara langsung Kenapa demikian Bapak Ibu sekalian? Kerana siapa yang mengajarkan ilmu ini kepada kita yang pertama sekali siapa? Rasulullah Maka dari sini kata para ulama Tidak perlu ada ritual dan amalan kita mengirimkan pahala pada Rasulullah Kenapa? Kerana bacaan Kita membaca Al-Quran Rasulullah dapat pahalanya Kenapa? Siapa yang mengajarkan Al-Quran pada umat ini? Siapa yang mengajarkan ilmu bagaimana sholat? Rasulullah Kemudian setelah itu Siapa yang menerima warisan ilmu itu Dari Rasulullah? Para sahabat Makanya tidak pernah para sahabat Rasulullah SAW menghadiahkan pahala Bacaan Quran mereka kepada Rasulullah, kenapa? Menghadiahkan bacaan Al-Fatiha Misalnya tidak pernah, kenapa? Karena Tidak dihadiahkan itu semua Secara otomatis telah mengalir ya kepada kebaikan rasul kita yang mulia ya kalau mungkin bisa diistilahkan kepada rekening kebaikan beliau sallallahu ya, alaihi wasallam begitu juga para sahabat ya maka yakinlah kita ilmu yang kita pelajari kebenaran kita ketahui sampaikan Maka dalam hadis dan juga Rasul menjelaskan man dalla 'ala al khair falahu mithlu ajri fa'ilihi. Ya. Barang siapa yang menunjukkan berasal satu kebaikan maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakan. Mendai ila huda falahu ajrun و اجر من عمل بها فله اجره واجر من عمل به من بعده لا ينقص من اجره شيئا ومن دالى ضلاله فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده لا ينقص من ازره شيئا او كما قال صلى الله عليه وسلم barang siapa yang wajah kepada kebaikan maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengamalkan sepeninggal dia tidak berkurang pahala orang yang mengamalkan itu Subhanallah Jadi pahala orang yang mengamalkan tetap Dan seperti pahala dia juga diberikan kepada orang yang mengajarkan Tapi ingat sebaliknya Ini ancaman ya Bagi orang-orang yang suka gemar mengajak kepada kejahatan Mengajak pada hal menyisi agama Ya dengan keyakinan ini dan ini seterusnya Alasan bermacam-macam alasan ya kita harus mempertahankan budaya mempertahankan, kemudian sementara dia mengajak pada amalan-amalan ritual-ritual yang menentang sunnah rasul yang bertentangan Allah, waspada mereka dari hadisnya dia ancaman insyaAllah keras, barang siapa mengajak suatu kesesatan mengajak pada suatu yang tidak disyayarkan oleh Allah diamalkan oleh orang yang datang seminggu dia, maka dia akan memikul, akan mendapatkan dosa perbuatan dia dan dosa orang yang mengerjakan seperti inggalnya dan juga dia akan memikul dosa orang-orang ini sesatkan oleh dia di akhirat kelak. Waliaz billah yahmiluna wa awzar alladheena yudhillunahum bi wari'ilm. Maka memikul dosa-dosa mereka dan juga dosa orang yang disesatkan oleh mereka pada hari kiamat. Nah. Maka jadilah kita orang yang sengaja pada kebaikan. Sebuah kitab misalnya kita hadiahkan di dalamnya terdapat penjelasan tentang tauhid tentang sunnah kepada orang yang kita mengharapkan dia mendapatkan hidayah oleh dia membaca kitab tersebut mendapatkan hidayah oleh disebabkan kitab tersebut karena kita memberikan kepadanya maka kita akan mendapatkan pahala orang yang mendapat hidayah disebabkan oleh dia membaca kitab tersebut. Alhamdulillah, ini karunia dan kemudahan dan juga keutamaan dan kemuliaan Allah berikan kepada Umar ini. Bapak ibu sekalian meluk Allah Subhanahu yes. Wataala dalam hadis lain Rasulullah SAW menjelaskan kriteria orang-orang yang terbaik. Bagallah sallallahu Alaihi Wasallam, Khairukum man yurja khairuhu, wa yu'man shuruhu; wa shurukum man la yurja khairuhu, wa la yu'man shuruh." Rawahu Ahmad wa Tirmizi wa shahahu Al-Albani. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang diharapkan kebaikannya dan orang aman dari kejahatannya. Jadi disuruh memberikan kebaikan. Kalau orang melihatnya dan orang berjumpa dengan dia yang didapatkan seluruh kebaikan Hal yang positif terus ya. Kebaikan baik secara maknawi Atau duniawi Kebaikan secara maknawi Begitu dia Berjumpa dengan si fulan Orang yang baik ini Terasa bertambah Imannya Mulia ya. kesolehannya Ketakwaannya Kan begitu Bertambah imannya Semakin tenang jiwanya kemuliaan orang-orang yang baik seperti dia begitu juga dari sisi duniawi mendapatkan sesuatu yang dia bisa memanfaatkan untuk urusan duniawinya jika kita tidak bisa memberikan ya kebaikan dari sisi rohani dan atau dari sisi duniawi materi maka berikan kebaikan dari sisi rohani yaitu dengan kita bersua berjumpa dengan saudara kita saudara kita merasa tenang merasa aman merasa gembira ya Bertambah keimanannya Melihat solat kita, ibadah kita Dan kita mengajak pada kebaikan Jadi yurja khairuh Diharapkan apa? Kebaikannya Tapi yang paling jelek Dan orang aman Dari gangguan kita Baik gangguan secara fisik Atau gangguan secara apa? Rohani Jiwaan Kendati dia tidak memukul tapi mungkin lisan ucapan yang terlontar dari mulutnya itu lebih tajam dari pedang yang bisa menyakiti hati, yang bisa menembus hati. Ya, sehingga sulit untuk apa? sebutkan sakitnya. Ya kan? Diobati lukanya. Lisan satu kalimat itu pukulan itu lebih tajam dari lebih kuat lebih dahsyat dari pukulan pedang yang begitu tajam. Dan itu kita yakini. Dan kita melihat. ya, Bapak ibu sekalian. Maka jadilah kita orang yang. Masyarakat. Saudara kita. ya, Merasa aman. Dia selalu mengharapkan kebaikan kita. Dan merasa aman dari kejahatan kita. Tapi ingat katanya yang paling jelek. Adalah orang yang. Tidak diharapkan kebaikannya. Tidak diharapkan kebaikannya Dan orang tidak aman dari kejahatannya Sudah memberikan kebaikan Malah mengganggu ya kan? Yang pertama Karena dia tidak bisa memberikan kebaikan Tapi dia orang merasa aman Sehingga seorang yang beriman itu Kata Rasulullah SAW Orang yang aman tetangganya dari kejahatan dia Kan begitu? Al-mu'min Al-muslimu Man al muslimuna min lisanihi Wayadih Kan begitu? Jadi muslim yang sesungguhnya itu Yang sejati, yang ideal itu Orang yang muslim yang lain selama dari apa? Lisanihi wayadih Ucapannya dan juga Tangannya Jadi-jadilah kita semua Orang-orang yang menjadi pintu kebaikan dan membuka pintu kejahatan jangan sebaliknya karena rasul mengatakan inna minan nas man huwa mafatihul lil khairi maghaliqu lish sharr wa inna minan nas man huwa maghaliqu lil khairi wa fatihul lish sharr waliyallahi di antara manusia itu ada orang yang memerupakan pintu-pintu kebaikan dan menutupi pintu-pintu kejahatan. Di antara manusia ada orang yang membuka pintu kejahatan menutupi pintu kebaikan. Ya, maka fa tub liman ja'al Allahu mafatihal khairi alaydih wa madhalikal syarri alaydih. Maka bahagianlah beruntunglah mulyalah orang-orang yang Allah berikan kepadanya pintu-pintu kebaikan itu dan dia menutup pintu-pintu kejahatan. Jadi kalau ada orang yang mengajak pada kebatilan itu buka pintu kejahatan atau membuka pintu kebaikan? Hah? Orang yang mengerongrong dan membentung membendung misalnya dakwah pada kebaikan pada tauhid pada sunnah itu membuka pintu ke kebaikan atau menutup pintu kebaikan atau membuka pintu kejahatan tidak diragukan semua orang yang membendung dakwah tauhid yang merongrong dakwah tauhid dakwah kepada sunnah dakwah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk orang-orang yang menutup pintu kebaikan dan membuka pintu kejahatan banyak tipikal manusia seperti zaman sekarang ini banyak ya banyak sekali. Maka kata Rasulullah SAW, beruntunglah orang-orang yang Allah berikan kepadanya pintu kunci untuk membuka pintu-pintu kebaikan dan dia tutup pintu-pintu kejahatan itu. Bicelaka kata Rasulullah SAW, liman ja'alallahu mafatiha al syarri ala yadaihi. Maka celaka orang-orang yang dijadikan oleh Allah sebagai penutup pintu kebaikan dan penutup pembuka pintu kejahatan. Waliya Zubillah. Maka jadilah kita orang-orang yang memiliki kunci-kunci untuk membuka pintu-pintu kebaikan itu. Nah, kemudian washruqum man la yurjaa khairu layu man shuruqum. Sejale-jale kalian adalah orang yang tidak diharapkan kebaikannya dan tidak aman dari kejahatannya. Wallaikum asyhaduallah. Jadi Sekurangnya kalau kita tidak bisa memberikan kebaikan maka jangan melakukan kejahatan Tapi ada orang yang tidak memberikan kebaikan tapi melakukan kejahatan Kan begitu nah, Kawas pada kita dari hal yang seperti ini Di antara orang-orang yang terbaik itu Kata Rasulullah SAW Pilihan kau dalam jahiliyah pilihan kau dalam Islam jika fakuhu. Rawuh Muslim. Ya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang terbaik di antara kan di zaman jahiliyah adalah orang yang terbaik bila dia masuk Islam. Jika fakuhu. apabila dia menjadi orang yang mengerti tentang agama. bapak ibu sekalian, Maka Allah Subhanahu Wa Taala kita melihat para sahabat dahulunya, ya Abu Bakar, Umar, Uthman dan yang lainnya adalah dari ya di zaman jahili adalah orang yang mulia di, di kabilah mereka, suku Quraisy, orang yang terhormat terpandang. Begitu mereka mendapat hidayah masuk ke Islam. Mereka menjadi orang yang berilmu, menerima petunjuk dari Rasulullah SAW. Mereka mengajak pada kebaikan itu, maka mereka menjadi juga orang yang paling mulia dan terbaik, ya, di dalam sejarah kemanusiaan atau peradaban manusia ini atau dalam sejarah umat Islam ini. Disebabkan apa Al-Fiqh, ya. Jadi yang menjadi Standar disini adalah keilmuan dia. Pemahaman terhadap agama. Begitu juga orang yang mulia diantara kita sebelum dapat hidayah. Begitu dia kembali atau mendapatkan hidayah dia bersungguh-sungguh untuk meraih. Atau untuk mempelajari agama tersebut. Maka dia subhanallah menjadi orang yang mulia. Disebabkan keilmuan tersebut. Lalu, jika kita mungkin sebelum mendapatkan hidayah tidak bukanlah dari kabilah atau mungkin suku atau etnis yang uh, yang terhormat dan kan begitu, maka sekurangnya kita kembali pada jalan kebenaran menjadi orang yang mulia dengan kita belajar ilmu agama. Dan ini selaras dengan apa yang sabdakan Nabi dalam hadis lain, khairukum, atau kata Nabi SAW, إذا ما يريد الله بي خير يفقه في الدين. ما يريد الله بي خير يفقه في الدين. Orang yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah akan membimbing dia untuk paham terhadap agama. Jadi kuncinya ilmu. Kita harus belajar menjadi orang yang mulia, menjadi orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah dengan ilmu. Yerfaillahu ladin aamanu min kum layyutul ilmada rajat. Kita harus beragama dengan ilmu. Kita harus beragama dengan ilmu. Kita harus beragama dengan pemahaman yang benar. Jangan sampai kita beragama hanya mewarisi tradisi atau budaya atau warisan para leluhur. Kerana kalau kita beragama dengan cara dan seperti itu Maka Ya tidak beda dengan cara beragama orang-orang sebelum kita yang menolak kebenaran itu Maka kita mendapatkan dalam Al-Quran Silahkan baca Al-Quran Kita akan mendapatkan apa yang menyebabkan orang-orang musyrikin menolak Ajaran Rasulullah SAW diajak pada Tauhid Ini tradisi orang-orang ada -orang dahulunya Yaitu mereka mengatakan dengan alasan Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup lah bagi kami apa yang kami warisi dari nenek moyang kami. Cukup bagi mereka ini. Enggak perlu yang ajaran yang dibawa Nabi Muhammad itu. Ini sesuatu yang aneh ajakan al aliyata ila wahida in hadha syaun wajib sebab dia akan mengajak kepada agama ilah yang dibadati Allah ibadati rabb yang hisa ini suatu yang aneh menurut mereka dia ajak kepada tauhid mereka mengatakan cukup kami warisan para leluhur kami ya warisan dan budaya para leluhur kami oleh kerana itu kalau kita ingin lebih jeli lagi melihat dan mengkritisi menganalisa kita akan mendapatkan bahwa Ya, atribut-atribut atau slogan, slogan Yang utarakan untuk kembali Hanya mencukupkan dengan budaya lokal kita Berarti Ada kesamaan Kesamaan dengan Slogan-slogan dan atribut Dan juga alasannya utarakan orang-orang yang zaman jahiliyah. Berarti Tuhan, untuk apa Rasul diutus? Untuk apa Nabi? Diutus kalau kita masih juga mempertahankan ya warisan-warisan para leluh dan nenek moyang kita maka waspada waspada kita di dalam ya beragama ini dan harus kritis gunakan akal yang diberikan oleh Allah untuk menerima kebenaran bukan untuk merkayasa agar kita menolak tidak Bapak ibu sekalian milik Allah subhanahu wa ta'ala Di konteks pembahasan kita Dalam masalah khairun nasib yang terbaik Nah ini pembahasan yang luas ya. Kalau kita ingin mengkaji Bagaimana Seruan-seruan yang seperti itu Bertentangan dengan prinsip-prinsip Peragama yang diajarkan Rasulullah Maka akan kelihatan bagaimana ya Bahaya dari hal, -hal yang seperti itu Baik. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang kriteria orang-orang terbaik. Faqul Khairul nas dhul dhul qalbil mahmum wal lisanu s-sadiq. Khadij bin Umair wasahahu Albani sebaik-baik manusia orang yang memiliki hati yang bertakwa dan bersih dzul <tuh> qalbil mahmum wal lisanu shadiq dan lisan yang apa yang jujur Bapak Ibu sekalian um, yang menyayangi Allah Subhanahu wa taala ada dua dari anggota badan kita ini, organ tubuh kita ini yang kecil ya. Tapi kebaikan kita tergantung kepada bagian yang terkecil dari anggota badan kita. Makanya sebagian mengatakan al-insan bahwa manusia itu pada hakikatnya bi asgharihi. Kebaikannya tergantung kepada Bagian yang terkecil dari anggota badan. Apa yang terkecil? Lisan kita Lisan tidak bertulang Ya Tapi subhanallah Kebaikan agama kita Sangat ditentukan lisan Begitu juga hati Ada dua Anggota badan dan tubuh manusia ini pada tubuh manusia Yang bila keduanya istiqamah Dan berjalan di atas Atau sesuai dengan Tentu Allah Rasulnya Maka inilah orang yang terbaik Makanya yang menjadi standar Bukanlah sekedar penampilan Bukanlah sekedar Ya Rupa Dan Apa namanya kegantengan seseorang ya. Pas tubuh seseorang Tidak Tapi menjadi penilaian Allah adalah hati tadi. Inilah makna dul qalbis, qul dul al-mahmum. Hati yang at-taqiyyun naqi, hati yang bertakwa dan hati yang yang suci. La hasad fihi wa la baghiyun. Tidak ada kedengkian di dalamnya, tidak ada kesombongan di dalamnya. Makanya Rasulullah SAW menjelaskan innallaha La yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa Allah tidak memperhatikan bentuk rupa kalian tapi yang diperhatikan Allah hati dan amalan kalian La yastaqima al-'abdu hatta yastaqima qalbu wala yastaqima qalbuhu hatta yastaqima lisanohu aw la yastaqima la inda hayyastaqima lisanohu wala yastaqima hatta yastaqima qalbuhu tidaklah mungkin suami istiqama kecuali bila lisannya istiqama dan tidak akan mungkin lisannya istiqama sampai hatinya istiqama maka hendaklah memperhatikan masalah hati tentang kesucian jiwa dan hati Allah menjelaskan, waktu afalah man zatka, waktu khabah man dasah. Beruntung orang yang mensucikan jiwanya dan celaka orang yang menundainya. Kita tidak tahu apa yang ada di hati kita, atau sion tidak tahu apa yang ada di hati kita. Tapi Allah mengetahui hati si hulain, apa yang terbasit di dalamnya, apa yang bersemi di dalamnya. Keimanan, ketakwaan atau kemunafikan Waliyazubillah Maka hendaknya kita Untuk senantiasa memperhatikan hati Ya Karena inilah yang menjadi Standar Inilah menjadi sebab utama Bapak ibu sekalian Mereka Allah subhanahu wa ta'ala Mari benahi hati kita. Bagaimana menbenahi hati? Bagaimana hati semakin khusyuk? Hati semakin suci. Ya, untuk senantiasa banyak baca Al-Qur'an. Orang yang sering baca Al-Qur'an, menghayati itu pertanda hati itu sedang apa? Hati yang suci. Hati yang bersemi dengan nilai-nilai kebaikan. Kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, "Law tahurat qulubuna" Min Kalau hati kita ini suci Bersih Tidak akan pernah bosan dari membaca Al-Quran Ini parameter ini Kalau kita hati ini telah mulai bosan Jauh dari Al-Quran dan satu hari tidak pernah baca Al-Quran Waspada cepat obati itu Berarti pertanda hati sedang sakit Hati sedang sakit itu Naam Begitu juga zikir kepada Allah, mulai lalai zikir kepada Allah, lebih banyak zikir kepada manusia, menyebut manusia dan seharusnya. Ya? Sibuk memperhatikan aib orang lain. Tidak pernah berusaha mengetahui penyakit hati sendiri. Sibuk dengan aib orang lain. Sibuk sibuk dengan menata diri orang lain mengajari membajak kesalahan orang lain tapi tidak pernah menata diri mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri ini pertanda hati sedang sakit hati telah dinodai oleh penyakit yang berbahaya maka sibukkan diri dengan mengintrospeksi, diri, memperbaiki hati masing-masing ya. kerana kita tidak diminta pertanggungjawaban untuk ya. Mau mengukur atau mengetahui hati orang, tapi kita akan diminta pertanggungjawabah atas muhasabah introspeksi kepada diri kita sendiri. Al-Qalbul <tuk> Nakiyyat <tuk> Takiyyah Bertakwa, At-Takwa Hauna kata Rasulullah. Takwa itu pada hati. Apabila hati telah baik, biadil Semua anggota badan akan ikut menjadi baik. Ya. Tapi bila hati berkarat, hati di tak dipenuhi, dikotori danodai dengan hasad dengki. Melihat orang atau saudaranya memiliki kelebihan dalam si dunia, misalnya dia tidak bisa tidur, nyenyak, dia gelisah, dia hasad, misalnya. Ya. Maka ini perlu dibenahi. Ini yang pertama. Yang kedua, lisan. Tapa banyaknya lisan membawa kepada kesengsaraan seseorang, tapi juga di waktu yang sama, tapa banyaknya atau nilai yang tinggi atau masuk surga, bahkan dengan lisan, ya, Seorang akan diseret. Keneran kan disebabkan hasil, ya. Akibat perkataan yang terlontar dari lisan yang tidak dikontrol, ya, sehingga Rasul mengatakan Inna rojul layat kalamu bikalimatin layalqa bha balul yulqa finnari sabiina khariba auka maknun shallallahu alaihi wasallam. Seorang berbicara dengan perkataan yang tidak diperhatikan maka menyebabkan dia akan lemparkan ke dalam neraka yang sangat jauh, sangat dalam. Tapi sebaliknya dia berkata perkataan yang baik lalu tidak perhatikan ternyata ditulis oleh malaikat itu perkataan yang baik maka dia akan diangkat derajatnya setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan yang luas tentang masalah menjaga lisan ya. Jaga lisan kita. Jangan sampai berbicara sesuatu yang merugikan diri atau orang lain kerana apa yang diucapkan pasti tertulis baik atau jelek. ma yalfidhu min qawlin inna ladehi raqibun arti tidak satupun omongan yang terlontarkan kecuali ada yang menulis raqibun wa'atid nah. maka jaga lisan wa inna la mu'akhadhu lima bih Qala thakilatka umuk Wahal hal yakubban nas. Ala wujuhihim Fil nari ala wujuhillah As-sa'idu al-sinatim ya, ya Rasulullah apa kami akan Diazab disebabkan oleh lisan kami Wahai Muad Ya Merugi kamu ya, Merugi ibumu yang melahirkan kamu Kamu bertanya seperti ini Bukankah manusia akan diseret Masukkan ke neraka dalam wajah Yang dengan terlungkup Disebabkanlah hasil dari perkataan dan lisan mereka Nah, maka hati-hati. Ingin menjadi orang baik, jaga lisan. Ya, kalau kita bisa menjaga hati dan lisan, Bienilah ini orang yang baik. Berbicaralah yang bermanfaat. Ya, sampai pun di dalam kita menulis buah informasi atau mungkin menebarkan berita, menulis di masukkan berita atau informasi sesuatu di grup-grup yang kita ikuti. Ya, Facebook, We, ada yang lain lainnya kan berhati-hati. Termasuk tulisan, mengajab, mengucapkan Berbicara, menulis Itu semua akan dipertanggungjawabkan Paling di zaman sekarang ini Bisa jadi dengan seperti dimenebarkan fitnah Ya, maka berhati-hati Selamatkan diri kita Terlebih dahulu menyelamatkan orang lain Jaga lisan Nah, makanya kata Abu Bakar ya, Bahawa lisan ini Dia mengang lisannya, sesungguhnya Kamu lisan lebih pantas untuk dipenjara ya diikat selama-lamanya. Nah. Baik, kemudian Bapak Ibu sekalian makhluk Subhanahu wa taala di antara ya ini orang yang terakhir pada kesempatan kali ini karena juga ya waktu tersisa kita gunakan untuk diskusi dan tanya jawab. Di antara sifat orang yang terbaik atau menjadi orang yang terbaik ada orang yang pandai bersyukur bila mendapat nikmat. Dia orang yang selalu bersabar di dalam mendapatkan cobaan dan ujian. Dia yang selalu beristighfar untuk di dalam atau bila terjumpa dalam satu kesalahan dan keliruan. Dan ini selaras dengan apa yang disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajaban li amri mu'min. Inna amrau kullahu khair. Lihat, khair. Sama urusannya baik. Itulah prinsip perihal orang, orang mu'min itu baik. Dia orang yang baik, kan begitu? Apabila dia dan itu kebaikan itu dari mikir oleh orang, orang mu'min. Apabila dia mendapatkan nikmat, kemudahan, ya, kelapangan, keringanan. Maka dia itu bersyukur. Apabila dia mendapatkan kesulitan, kesusahan, cobaan dan ujian, dia itu bersabar. Keduanya itu adalah sikap yang baik, perihal yang baik bagi seorang mukmin. Bapak ibu sekalian menikah Allah subhanahu wa ta'ala, kita dalam hidup ini tidak terlepas dari dua kondisi yang disebutkan dalam hadis ini. Ada kalanya mendapatkan kebaikan Ada kalanya mendapatkan cuba dan ujian Kebaikan bermacam-macam Dunia dan akhirat Begitu cuba dan ujian Maka sikap seorang mu'min Yang terbaik itu Karena kata Rasul, Rasulullah SAW itu semuanya baik Bagi seorang mu'min Dia bersabar Dia bersyukur di dalam menghadapi nikmat, Menerima nikmat dan bersabar dalam menghadapi cubaan Ini tentu sebuah teori Tapi aplikasinya dalam hidup kita bagaimana Ya Harus mengatakan ini yang terbaik Tapi bagaimana aplikasinya Maka Saya introspeksi diri Dan juga yang hadir bapak ibu sekalian Introspeksi diri Ya, Sudahkah kita betul-betul Meaplikasikan makna kesyukuran Yang sungguhnya dalam hidup ini Sudahkah kita juga memulisasikan mana kesabaran dalam hidup ini? Maka silahkan kita mempertanyakan diri kita masing-masing dalam introspeksi diri. Di dalam sebagian perkataan para sahabat yaitu Muawiyah radhiyallahu anhu, قَالَ أَفْضَلُ مَا أُؤْتِي الرَّجُلَ الْأَقْلُ وَالْحِلْمُ suatu yang karunia yang sangat baik yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah al-aqlu wal hilm Iaitu dia memiliki akal yang baik akal yang sehat dengan akal dia bisa menilai dan mempertimbangkan kebaikan dari kejelekan ya tentunya dengan bimbingan wahyu wal hilm dan sikap hilm Iaitu sikap yang tenang lembut sikap yang tidak tergesa-gesa ke ya, tu alhilm kemudian kata beliau wa idza dzukira dzakar apabila dia itu diingatkan dia itu sadar apabila dia o oh, dia diberi dia bersyukur syakr wa idza tulya sabar apabila dia dipercubaan ujian dia sabar wa idza ghadiba kadam apabila dia marah dia bisa menahan amarah tersebut wa idza qadira ghafar apabila dia mampu membalas dia memaafkan Wahidah adnabah istighfar. Apabila dia melakukan dosa dia istighfar. Ini antara sifat orang orang yang beriman. Jadi bukanlah orang yang kuat, orang yang berani, ya. Apabila dia mampu dia memusnahkan, ya, apa yang ada dalam semesta ini. Itu bukanlah orang yang baik. Tapi takkah dia mampu membalas dia maafkan? Itu yang baik. Karena jarang orang yang mampu melakukan hal itu. Kalau dia belum bisa membalas dengan tidak punya kemampuan Atau belum ada kesempatan Ya semua orang bisa Tapi tak ada dia memiliki kesempatan dan peluang Tapi dia memaafkan. Itulah yang terbaik, itulah manusia langka. Naam Bapak ibu sekalian mengenai Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian juga Di antara orang yang terbaik Di antara kita adalah Orang yang selalu menegakkan syiar Amar maunahi munkar pada diri kita, keluarga kita, kaum muslimin Sebagian ulama salam mengatakan Khairun nas Akra'uhum wa adqahum Wa amuruhum bil ma'ru Wa anha'uhum anil munkar Wa awsaluhum lil rahim Ini perkataan sebagian ulama salam Itu qatada Kata beliau Manusia yang terbaik itu Akra'uhum wa adqahum Orang yang paling berilmu Akra'uh disini Bukan sekadar yang pandai Membaca atau Qari alibaca tidak Sebab istilah akra Al-qari Dan istilah para ulama-ulama Orang yang berilmu Memahami Al-Quran Baca dan dia berilmu tentang Al-Quran Ini Mesti bedakan Kalau kita zaman sekarang Qari apa Hanya baca Al-Quran kan begitu Mensenandungkan Atau melakukan Al-Quran kan begitu Dengan irama-irama yang Apa namanya itu Irama-irama yang diperlombakan itu itu qari tapi istilah qari di zaman dahulu ya zaman zaman para ulama salat dahulu adalah yaitu orang yang berilmu orang yang berilmu tentang Al-Qur'an nah wa dan orang yang paling bertakwa jadi kena ilmu itu mewariskan takwa innamayakhsalla min dibadil ulama bahwa orang yang takut pada itu ya hanya semata-mata itu orang yang yaitu berilmu karena takwa adalah buah dari ilmu Nah, Makanya Rasul mengatakan Inni wallahi La aqshakum wa aqqakum lillah Sesungguhnya aku adalah orang yang Paling takut kepada Paling bertakwa Kerana dia orang yang paling kenal kepada Allah Maka dia orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa Nah Kemudian orang yang amun bil ma'ruf Orang yang selalu Memintakan kepada kebaikan Dan mencegah dari kemungkaran dan orang yang selalu menyambung rahimnya silaturahim. Termasuk orang yang baik. Ya, jadi banyak bapak-ibu sekalian, pintu-pintu ya, kebaikan yang bisa kita lakukan untuk menjadi orang yang baik. Nah, itu tentu bisa kita lakukan. Tidak bisa kita memasuki pintu kebaikan dari sisi ini, masih sisi yang lain masih banyak. Ya. Dari arah yang lain masih banyak. Intinya kita punya semangat untuk menjadi orang yang baik. Orang yang baik amalannya, ya, dengan penuh keikhlasan, dengan juga senantiasa mendadani Rasulullah SAW di dalam hidup ini.